Sendo bem sincero com você, algumas coisas nunca mudam. As pessoas que me procuram para saber sobre o aplicativo perdem muito dinheiro também. E sem contar a dor de cabeça e estresse que isso tudo causa, né?